Ваша дівчинка нормальна, сказала Марина. Але ви пізнувато схаменулись. Доки тривала пауза, Марина напружено складала докупи всі свої не так давно отримані в університеті знання. Нормальна? з надією запитала мати Ліни. Тоді що з нею? – Дислексія, – відповіла Марина і повторила це слово, яке їй довелося вимовити чи не вперше. Немов говорила сама з собою. – Так, дислексія. – Господи, – видихнула жінка. – Це небезпечно? Що це означає? Її руки і губи тремтіли. Зараз з неї злетів увесь лоск, навіть вивітрився вишуканий шалімар. Марина помітила, що один нігодь був зламаний. Певно, нервувала, доки сиділа в коридорі. «У вашої доньки, – почала пояснювати Марина, – специфічне, часткове порушення процесу засвоєння слів. Раніше такий розлад називали словесною сліпотою. Такі діти сприймають світ тривимірним, образним». А все, що написано на папері, тобто всі друковані слова і символи, які вони не можуть уявити образно, ніяк не ідентифікуються. Тому і виникають проблеми з читанням, писанням і зі сприйняттям інформації. Жінка розридалася. «Не розумію, вона все ж таки хвора». Це вважається порушенням орієнтації – але такі діти можуть побудувати в собі цілий світ. З нічого, посміхнувшись, сказала Марина і додала, немов говорила із собою. З краплі води. Що? Яка крапля? Що нам робити? Ви візьмете за неї. Я добре платитиму за приватні уроки. Скільки треба? Марина взялася але не через оплату, скільки треба. Маленька пацієнтка змусила її попрацювати над осмисленням і поглибленням теми своєї кандидатської. Найбільшим даром цієї дівчинки було бачення ситуації в цілому, у трьох вимірах, що впливало на розвиток інтуїції, багатої уяви, і тих знань, які не потребують спеціального вивчення. Її думка летіла поперед слова, тому вона не могла правильно сформулювати ту навалу інформації, яку перетравлював мозок. Звідси виникала деяка заплутаність свідомості, яку оточуючи сприймали за затримку в розвитку це виглядало парадоксально. Марина взялася за дівчинку з такою наполегливістю, що за рік сеансів та вже могла досить пристойно читати, писати і висловлювати свої думки. Марина боялася лише одного – знищити її дар, переселивши до звичайного світу без можливості жити в своєму. Тому її лікування зводилося до того, аби вберегти лінині здібності, не дати їй втратити образне мислення і ту дорогоцінну багатовимірність, в якій вона існувала. Спочатку треба було сформувати в уяві маленької пацієнтки розумове око. Адже дислектики – мають крім двох звичайних ще й третє око. Не езотеричне, котрим в індуїзькій міфології володіють боги, а цілком реальне. Таку собі уявну крапку посеред чола, котра дає можливість орієнтуватися в реальному просторі. Марина охристила його точкою відліку. В цю точку відліку Треба було перемістити розумовий зір. Усе, що дівчинка бачила довкола себе. Років за три пацієнтка навчилась користуватися цією точкою і досить адекватно почала сприймати всі двовимірні зображення і символи. Благополучно закінчила школу. Вступила, як і хотіли батьки, до наргоспу. За півроку так само благополучно кинула його і під невпинним наглядом пані лікарки з легкістю вступила до кінематографічного факультету. І тепер мала плани, які здавалися Марині нереальними, але цікавими, як космос. У Марини таких планів не було. Вона захистила кандидатську користуючись досвідом лікування Ліни, і могла вважати свою біографію цілком сформованою і катастрофічно закінченою. Звичка не їсти, аби що, впевненим шляхом вела її до самотності. Метафора чарівного Віяла, котре розкрив перед нею той незабутній студент, час від часу, виникала в її душі і не знаходила аналогів в реальності. Вона вже чудово знала, хто такий Жак Превер, читала англійською, відвідувала кіно та театральні прем'єри, не пропускала виставок, але дерев'яні стулки її існування залишалися щільно припасованими, склеєними між собою. Часом ловили себе на думці, що в коловороті світської метушні шукає очима того, кого могла б одразу упізнати. І сама себе сварила. Дурепо. Це від того, що ніяк не можеш визначитись, за кого йти, за Станіслава чи Сашка. От і шукаєш когось третього, хто врятує від тих двох. А якщо це так, то просто треба усвідомити, ані той, ані той тобі не підходять. Але довкола так мало чоловіків, котрі готові одружитися, а ці готові хоч завтра. І що далі? А далі треба буде йти на розумні компроміси, говорив їй поміркований внутрішній голос. А інший? сумбурний і неясний, бурмотів про диво-романтику несподіванки, про раптове впізнавання в натовпі, про того давнього Ромеро Санчеса на пошарпаній сцені гумового містечка. Звісно, в тому, що вона так і не наважувалася дати відповідь Ані Сашкові,